Ecou. Ființa prăbușită în eu a risipit ecoul dincolo de singurătate. Cristalele au spus da, iar lutul nu. În jurul acestor energii fixe au început să se rotească simfoniile de dincolo de sunete. Vârstele nu au vrut să mai moară. Bătrânii au încremenit o clipă în marmura timpului. Căruntă